Лосось і форель Лососі і деякі види форелі зустрічаються в холодній північній частині Атлантичного і Тихого океанів. Більшість осідлих видів форелі живуть у прісних водах, гірських річках і струмках. Крупні лососі можуть важити до 30 кг. Найбільші з форелей – до 13,5 кг. лососовий – Цінні промислові риби. Відомо багато видів форелі. Цих риб було завезено до Європи з Північної Америки у 1881 році. У деяких західних країнах спортивна ловля форелі стала популярним захопленням. Для відкладання ікри великі табуни риб прямують до річок, рухаючись проти течії до верхів'я. Вони переборюють сильну течію, минають невеликі водоспади, пороги та інші перепони на своєму шляху. Перше. Самки лососів плавцями роблять ямку у гальці на річковому дні і відкладають ікру. Самці запліднюють ікринки. Друге. Після того, як личинка виходить з ікринки, вона живиться жовтком у спеціальній кишенці на своєму черевці. Третє. Згодом личинка живиться планктоном. Четверте. Молоді лососі мають сріблястий колір, забарвлення. Відтепер вони готові до далекої мандрівки вниз за течею річки, у моря і океани. Через декілька років риби знову повертаються на нерест у ті самі річки. Кожне наступне покоління риб повторює цикл. Лось. Лосі – це великі савці з родини оленячих. Один вид лосів живе у лісах Канади і Сполучених Штатів Америки, а другий – на півночі Європи і Азії. Американський лось відомий ще як вапіті. Ця тварина – близький родич європейського благородного оленя. Живеться трав'янистою рослинністю, корою та молодими пагонами дерев і кущів, плодами. Навесні лосиха народжує одне-двоє телят. Спочатку вони ще невпевнено стоять на високих ніжках, але незабаром уже можуть швидко бігати. Телята американського лося народжуються навесні. Їх шкура зі світлозабарвленими плянами допомагає їм ховатися від вовків і пум. У самця лося гілясті лопатоподібні роги. У старих самців вони особливо великі. Восени у період парування, так званий гін, суперники самці голосно протяжно ревуть. Свої роги лосі використовують для того, щоб проганяти суперника і завойовувати самок.